ЧАСТИНА ДРУГА ЙОГО БЕЗГЛУЗДИЙ СПАДОК РОЗДІЛ 9. Третя планета від Сонця була у своєму звичному стані. Сьогодні на ній було на 230 тисяч більше душ, ніж учора. Але серед 5 мільярдів землян таке збільшення було майже непомітним. Королівство Південної Африки, члени Асоціації Федерації, знову викликали у Верховний суд за переслідування їхньої білошкірої меншості. Повелителі жіночої моди зібралися на урочистому таємному зібранні у Ріо, де вирішили, що підігнутий край опустять, а пупки знову прикриватимуть. Три оборонні станції Федерації тихо погойдувалися у небі, обіцяючи неминучу смерть кожному, хто порушить мир на планеті. Рекламні космічні станції пролітали не так уже й тихо, порушуючи спокій на планеті нескінченним гучним розхвалюванням численних телетоварів. На березі гудзонської затоки встановили на півмільйона більше наметів аніж торік. Асамблея Федерації оголосила китайський рисовий пояс територією з катастрофічним рівнем недоїдання, а Синтія Датчес, знана як найбагатша дівчина світу, розлучилася і сповна розрахувалася зі своїм шостим чоловіком. Все було, як завжди. Почесний доктор Даніель Дікбі, верховний єпископ церкви Нового Откровення, фостерітів, проголосив, що відтепер Янгол Азеріль буде направляти сенатора федерації. Томас Бун сьогодні очікував божественного благословення свого вибору. Всі сервіси новин повідомляли правильні новини. Адже фостеріти у минулому знищили надто багато газетних редакцій. У дитячій лікарні в Цинценатті у містера і місіс Гаррісон Кембелів-Четвертих від сурогатної матері народився спадкоємець, поки щасливі батьки відпочивали у Перу. Доктор Горацій Квокенбаш, професор мистецтва дозвілля у Єльській божественній школі, Висунув хвилюючу пропозицію щодо повернення до віри і розвитку духовної культури. Через укладання парі за участі половини постійних професійних спортсменів виник скандал. У Торонто через ймовірну емоційну нестабільність тимчасово відсторонили трьох хіміків, що займалися бактеріальною зброєю. І всі троє заявили, що в разі потреби передадуть свої справи у Вищий суд Федерації. Вищий суд порушив роботу Верховного суду Сполучених Штатів через право голосувати у справі Рейнсберг проти штату Міссурі у попередніх виборах, включно з членами Асамблеї Федерації. Його ясновельможність, найпочесніший Джозеф Е. Дуглас, генеральний секретар Світової Федерації Вільних Штатів, обрав собі на сніданок омлет і буркотів щось про те, чому зараз людина не може отримати чашку пристойної кави. Перед ним була ранкова газета, яку підготувала нічна зміна його персоналу з інформації. Газета рухалася перед його очима на передавально-виконавчому сканері, який Сперрі створив на замовлення з найоптимальнішою для читання швидкістю. Слова плавно рухалися, поки він на них дивився. Коли ж читач відвертався, пристрій це помічав і одразу ж зупинявся. Він спостерігав за тим, як рядки рухалися краном. Але насправді не читав їх, а просто уникав погляду свого боса, що сидів навпроти. Місіс Дуглас не читала газет. У неї були інші способи діставати потрібну інформацію. «Джозефе...» Він підняв погляд і пристрій зупинився. «Так, моя Люба, тебе щось непокоїть?» «Що... що змусило тебе це сказати, моя Люба?» «Джозефе, я спостерігала, доглядала». «Штопала твої шкарпетки і оберігала тебе від неприємностей впродовж 35 років. Не просто так. І знаю, коли тебе щось непокоїть». Якимось чином, зрозумів він, вона знає. Він подивився на неї і замислився над тим, чому колись дозволив їй зобов'язати себе безтерміновим контрактом. Спочатку вона була простою секретаркою. У старі часи. Він вважав їх старими добрими часами коли він був державним службовцем і гадки не мав, що буде балотуватися. Свій перший контракт про звичайне співмешкання на 90 днів вони уклали, щоб зекономити і без того обмежений бюджет кампанії за рахунок скорочення витрат на готель. Тоді вони погодилися, що це просто зручно, а співмешкання розглядалося як життя під одним дахом. І вона не штопала його шкарпетки навіть тоді. Він спробував згадати, як і коли саме ситуація змінилась. Офіційна біографія місіс Дуглас «Тінь величі. Історія однієї жінки» стверджувала, що він зробив їй пропозицію, коли вона підраховувала голоси на його перших виборах. І щоб задовольнити бажання романтики, він наполіг, щоб це було старомодне, поки смерть не розлучить нас, весілля. Що ж, він пам'ятав усе не так. Проте не було сенсу сперечатися з офіційною версією. «Джозефе, відповідай!» «Що? Нічого страшного, моя Люба. У мене була безсонна ніч». «Я знаю. Вони розбудили тебе посеред ночі. Думаєш, я цього не знала?» Він подумав, що її кімната в добрих п'ятдесяти ярдах від його. «Як ти про це дізналася, моя Люба?» «Що? Звісно ж, це жіноча інтуїція». Про що тобі повідомив Бредлі? Будь ласка, моя Люба, я маю покінчити з ранковими новинами. До зустрічі Ради. Джозеф Едгертон Дуглас, не намагайся мене перехитрити. Він зітхнув. Річ у тому, що ми втратили з поля зору того нахабу Сміта. Сміта? Ти про людину з Марса? Що означає «втратили з поля зору»? Це смішно. Але так і є моя люба, він зник. Випарувався зі своєї палати вчора ввечері. Абсурдно, як він міг це зробити? Напевно, він переодягнувся у медсестру, мене впевнені. Але не зважай, він зник, це головне. Який дурнуватий план ти використаєш, щоб повернути його? Що ж, у нас є кілька людей, які шукають його. Довірених, звісно ж. Берквіст. Берквіст? Ота продажна шкура. Замість наказати шукати його кожному поліціянту, від спецслужб до їх підлеглих лінивих офіцерів, ти відправив Берквіста. Але, моя Люба, ти не бачиш усієї картини. Ми не можемо вчинити інакше. Офіційно він взагалі не зникав. Бачиш, тут є... Ну, інший хлопець. Ам... Офіційний людина з Марса. Ох, вона барабанила пальцями по столі. Я говорила, що твій дурнуватий план втягне нас у неприємності. Але, моя Люба, ти ж сама його запропонувала. Ні, і не сперечайся зі мною. Хм, відправ за Берквістом. Я можу зараз же з ним поговорити. О, Берквіст йде по сліду. Він іще не доповідав. Що? Напевно, він зараз вже на півдорозі до Занзібару. Берквіст зрадив нас. Ніколи не довіряла цьому чоловіку. Коли ти його наймав, я казала тобі, що... Коли я наймав його... Не перебивай. Що будь-хто, хто отримує гроші двома способами, дуже швидко знайде і третій шлях. Вона спохмурніла. Джозефе, за всім цим стоїть східна коаліція. Це логічно. Можеш очікувати, що ще до вечора в асамблеї буде проголошений вотум недовіри. Що? Не розумію чому. Про це ніхто не знає. О, заради Бога, усі дізнаються про це. Східна коаліція розкаже. А зараз помовч і дай мені подумати. Дуглас закрив рота і повернувся до газети. Він читав про те, що Рада міського графства у Лос-Анджелесі Підтримала петицію до Федерації про допомогу у вирішенні їхньої проблеми зі СМОГом. На основі того, що Міністерство здоров'я провалило забезпечення чогось там, неважливо чого саме. Але допомогти їм варто, тому що Чарлі готувався до важких часів переобрання, а фостеріти висунули власного кандидата, і йому потрібен був Чарлі. Акції Lunar Enterprises подешевшили на два пункти до закриття – Можливо, вирішив він, тому що... «Джозефе!» «Так, моя Люба, наш людина з Марса – один єдиний. Той, кого виставить Східна Коаліція. Фальшивка. Ось як все буде». «Але, моя Люба, ми не можемо обдурити їх». «Не можемо? Що ти маєш на увазі? Ми вже вплутались у це, тож маємо обдурити». «Але ми не можемо». Науковці одразу ж помітять підміну. Я продав душу дияволу, щоб тримати їх подалі весь цей час. Науковці. Але вони можуть, ти ж знаєш. Нічого я не знаю, на відміну від науковців. Їхні праці – це наполовину припущення, наполовину забобони. Їх треба заарештувати. Заборонити законом. Джозеф, я постійно тобі повторюю, що єдина справжня наука – це… «Астрологія?» «Ну, я не знаю, моя Люба. Нагадаю тобі, що я не дуже то орієнтуюся в астрології. І не треба. Врешті-решт для тебе все вже зроблено. Але я вважаю, що деякі з цих наукових професорів – справжні акули. Один з них казав мені якось, що існує зірка, яка важить у шість тисяч разів більше, ніж свинець. Чи може у шістдесят 000... тисяч?» «Маячня. Як вони взагалі можуть таке знати?» «Не висовуйся, Джозефа, поки я не закінчу цю справу. Вони нічого не помітять. Їхня людина – фальшивка. Але зараз ми використаємо спеціальну службу, схопимо і переведемо його назад, якщо це можливо. До того, як Східна коаліція прикриє нас. Якщо виникне потреба, ми вживатимемо надзвичайних заходів. А якщо під час арешту Сміта підстрелять чи щось іще – то йому ж гірше. Але це, звісно, у крайньому разі. Хоча його навряд чи довго оплакуватимуть. Він сам на сам зі своїми проблемами. Агнес, ти розумієш, що пропонуєш? Я нічого не пропоную. Люди вмирають щодня. Джозефе, це розуміють усі. Результат виправдовує засоби. Ти ж так любиш це повторювати. Але я не хочу, щоб цей хлопець помер. Хто говорив щось про те, щоби нашкодити йому? Але ти маєш діяти рішуче, Джозефе. Це твій обов'язок. Історія виправдає тебе. Що важливіше, вирішити все заради п'яти мільярдів людей чи розм'якнути і сумувати за чоловіком, який навіть не є громадянином твоєї країни? Дуглас не відповів. Місіс Дуглас устала. Що ж, я не можу витрачати решту ранку на суперечки з тобою, Джозефе. Зараз я мушу поговорити з мадам Везант, щоб замовити новий гороскоп, складений саме для цієї справи. Але ось, що я можу тобі сказати. Я віддала кращі роки свого життя, щоб ти опинився там, де ти є. Не для того, щоб ти зараз усе втратив через м'якотілість. Не соромся». Вона розвернулася і вийшла. Головний чиновник планети випив іще дві порції кави. І лише після цього зміг зібратися на силі щоб вирушити до палати Ради. Нещасна стара Агнес, така амбітна. Він думав, що трохи розчарував її, і без сумніву майбутні зміни не будуть для неї легкими. Що ж, вона хоча б віддана до кінчиків пальців. І в усіх нас є вади. Вона ж, очевидно, була так само хвора ним, як він нею. Він вистрончився. Одне він знав точно що не дозволить їм бути грубими з хлопчиною Смітом. Сміт був і проблемою, і даром, але також іще і милим хлопцем, привабливим у своїй безпорадності та передуркуватості. Агнес мусила б побачити, як легко його налякати. Після цього вона б так не говорила. Сміт пробудив би у ній материнський інстинкт. Але питання в втім, чи є взагалі у Агнес материнський інстинкт? Коли вона так говорить, важко повірити, що є. Маячня. Його мають усі жінки. Це науково доведено. Хоча чи не могли вчені помилятись? Прокляття. Він у жодному разі не збирався дозволяти їй помикати ним. Вона продовжувала нагадувати йому, що саме завдяки їй він опинився на верхівці. Але він краще знав, і відповідальність була його і тільки його. Він встав, розправив плечі, виструнчився і пішов до кімнати ради. Впродовж усього тривалого засідання він очікував на те, що хтось завершить почате. Цього не сталося, а помічник не приніс жодних повідомлень. Дуглас був змушений зробити висновок, що про зникнення Сміта, хоч як важко в це повірити, насправді знають лише його підлеглі. Генеральний секретар дуже хотів заплющити очі сподіваючись на те, що жахливий безлад вирішиться сам собою. Однак події не дозволяли йому цього, і дружина так само. Агнес Дуглас обрала Евіту Перон кумиром для наслідування, бо вважала, що дуже схожа на неї. Це був її власний образ. Для світу вона надягала маску помічниці та супутниці великої людини, яку мала за честь називати своїм чоловіком. Вона носила цю маску навіть на самоті, щоб мати корисну здатність червоної королеви вірити в те, у що їй хотілося вірити. Тим не менш, вона ніколи не говорила відкрито про свою власну політичну філософію, тому що була переконана, що світом повинні правити чоловіки, а жінки повинні керувати чоловіками. Їй ніколи не спадало на думку, що всі її переконання та дії мали під собою сліпу злість на долю що всі її переконання та дії мали під собою сліпу злість на долю, що зробила її жінкою. Вона досі вірила, що між її поведінкою, бажанням батька, мати, сина і тим, що вона заздрила матері, не було жодного зв'язку. Такі злі думки ніколи не приходили їй в голову. Вона любила батьків і приносила свіжі квіти на їхні могили за кожної слушної нагоди кохала чоловіка і часто казала це при Пишалася своєю жіночністю і говорила про це на загал, майже так само часто, а іноді і поєднувала обидва твердження. Агнес Дуглас не чекала, доки чоловік почне щось робити зі зникненням людини з Марса. Весь особистий персонал її чоловіка підкорявся їй так само, як і йому, а іноді навіть більше, ніж йому. Вона викликала головного виконавчого помічника з публічної інформації, так містер Дуглас називав пресагента, а потім перемкнула увагу на більш нагальні справи, як от складання свіжого гороскопу. В її кімнаті в палаці була приватна секретна лінія до студії Мадам Везонт. На екрані майже одразу з'явилося округле невиразне обличчя з проникливим поглядом. Агнес, що сталося, Люба? «У мене зараз клієнт. Твоя лінія захищена? Звісно. Позбудься його зараз же. Це терміново!» Мадам Олександра Везант прикусила губу, але вираз її обличчя не змінився, а в голосі не було роздратування. «Звісно, хвилинку!» Її риси розтанули на екрані, а замість них з'явився сигнал утримання. Чоловік, що зайшов до кімнати, чекав біля столу місіс Дуглас. Вона озирнулася і побачила, що це Джеймс Сенфорд, пресагент, агент якого вона викликала. «Є якісь звістки від Берквіста?» Без преамбул вимогливо запитала вона. М -м, я не займаюся цією справою. Це справа Макрері». Вона не звернула уваги на його зауваження. «Ти дискредитуєш його до того, як він заговорить». «Що? Думаєте, Берквіст зрадив нас?» «Не будь наївним. Тобі варто було порадитися зі мною перед тим, як використовувати його». «Але це не я, це робота МакКрері». «Ти повинен знати, що відбувається довкола. Я...» На екрані знову з'явилось обличчя мадам Везант. «Посидь ось там», сказала місіс Дуглас до Сенфорта. «Почекай». Вона повернулася до екрана. «Еллі, дорогенька, мені потрібен свіжий гороскоп для мене та Джозефа. Тільки швидко. Так швидко, як тільки змоєш їх скласти». «Дуже добре», – астролог вагалась. «Я буду значно корисніша для тебе, Люба, якщо ти скажеш, звідки така терміновість». Місіс Дуглас барабанила пальцями по столу. «Тобі ж не обов'язково це знати, правда?» «Звісно ж ні. Будь хто, хто має необхідну ретельну підготовку, Математичні навички та знання зірок може скласти гороскоп, не знаючи нічого, крім місця та часу народження людини. Тобі про це відома, дорогенька. Ти б могла навчитися робити це самостійно, якби не була надзвичайно зайнята. Пам'ятай, зірки радять, але не примушують. У тебе є вибір. Але якщо я маю підготувати для тебе надзвичайно детальний та складний аналіз, щоб допомогти, то мушу знати, у який сектор дивитися. «Ми зосередимось на впливі Венери? Чи, можливо, Марса? Чи, може...» Місіс Дуглас вирішила. «Марс», – перебила вона. «Еллі, я хочу, щоб ти склала третій гороскоп». «Дуже добре. Чий?» «Еллі, я можу тобі довіряти?» Здається, це образила мадам Везант. «Агнес, якщо ти мені не довіряєш, то краще взагалі не консультуватися зі мною». «Є багато інших людей, які можуть дати тобі наукові пояснення. Я не єдиний носій давнього знання. Припускаю, у професора Ван Краузмейера гарна репутація, навіть попри те, що інколи він схильний до...» Вона замовкла. «Будь ласка, будь ласка, звісно, я довіряю тобі. Не думала, що ти дозволиш комусь іще виконувати для мене розрахунки. Слухай уважно. Тебе ніхто не чує». «Звичайно ж, ні, Люба». «Я хочу, щоб ти склала гороскоп для Валентина Майкла Сміта». «Валентина Ма... Люди з Марса?» «Так-так, Еллі. Його викрали. Ми повинні знайти його». Через дві години мадам Олександра Везант відкинулася на крісло біля столу і зітхнула. Вона доручила секретареві скасувати всі зустрічі і справді зробила все, що могла. Кілька аркушів паперу, вкриті діаграмами та фігурами, та потертий довідник перед нею, свідчили про її зусилля. Олександра Везант відрізнялася від інших астрологів-практиків тим, що й справді намагалася обрахувати впливи небесних тіл за допомогою книги в м'якій обкладинці під назвою «Наука арканів ведичної астрології» та «Соломонів камінь», яку вона отримала від свого останнього чоловіка професора Саймона Магуса, відомого телепата, гіпнотизера, ілюзіоніста та учня таємних мистецтв. Вона довіряла книзі, бо довіряла йому. Ніхто не вмів складати гороскоп так, як Саймон, коли був тверезий. У більшості випадків він навіть не підглядав у книгу. Так добре її знав. Вона розуміла, що ніколи не досягне його майстерності, тож завжди користувалася книгою та практичними довід тож завжди користувалася книгою та практичним довідником. Часом її розрахунки були трохи незрозумілі. З тієї самої причини в її чековій книжці інколи щось не сходилося, тому що Беккі як її називали в дитинстві, так і не опанувала таблиці множення і часто плутала сімки з дев'ятками. Тим не менше, вона складала гарні гороскопи. Місіс Дуглас була не єдиною її відомою клієнткою проте цього разу, коли дружина генерального секретаря зажадала, щоб вона склала гороскоп для людини з Марса, Беккі майже панікувала. Схоже відчуття в неї з'явилося тоді, коли якийсь нав'язливий дурень з аудиторії наполіг на тому, щоб перед тим, як професор почне ставити запитання, їй зав'язали очі. Що в дитинстві вона зрозуміла, що має вроджені акторські здібності, а також здатність знаходити правильні відповіді. Тому подолала паніку і продовжила роботу. Зараз вона вимагала від Агнеси точний час, дату та місце народження людини з Марса. Свято переконана в тому, що такої інформації ні в кого немає. Але таку інформацію їй надали. А після короткої паузи вона отримала ще точніші цифри з журналу «Посланниці». З того моменту вона вже не панікувала а просто прийняла інформацію та обіцяла передзвонити. Щойно гороскоп буде готовий. Але зараз, після двох годин складних підрахунків, попри те, що вона закінчила нові гороскопи для містера та місіс Дугласів, зі Смітовим вона так і не зрушила з мертвої точки. Проблема була дуже проста і непереборна. Сміт народився не на землі. У її астрологічній біблії не припускалося навіть думки про те, що людська істота може бути народжена десь іще. Анонімний автор жив і помер іще до того, як на місяць відправили першу ракету. Вона намагалася знайти логічний шлях вирішення цієї дилеми, припускаючи, що всі принципи вже є в її довіднику. Єдине, що слід зробити, це знайти, як правильно виконати бокове зміщення. Але вона зрозуміла, що заплуталася у купі незнайомих їй співвідношень. І коли нарешті розібралася з ними усіма, то усвідомила, що навіть не впевнена в тім, чи однакові знаки Зодіаку на Марсі та на Землі. І що взагалі можна зробити без знаку Зодіаку. З таким самим успіхом вона могла б спробувати визначити кубічний корінь. Це було для неї так складно, що колись змусило покинути школу. З нижньої шухляди вона витягнула тонік, який тримала для складних випадків. Швидко випила келих і налила ще один, думаючи про те, що Саймон, напевно, легко впорався б із цим. Через деякий час вона почула його рівний, розмірений голос. «Впевненість, крихітко, впевненість! Будь впевнена у собі, і селюки тобі довіряться! Цим ти зобов'язана саме їм!» Почуваючись значно краще, вона почала виписувати результати двох гороскопів для Дугласів. Коли це було зроблено, мадам Везенд повернулася до написання гороскопу для Сміта і виявила, як завжди, що слова на папері доводять себе самі. Всі вони були так чарівливо правдиві. Вона саме закінчувала текст, коли знову зателефонувала Агнес Дуглас. «Еллі, ти ще не закінчила?» «Щойно!» Самовпевнено відповіла мадам Везант. Ти, звісно ж, розумієш, що гороскоп молодого сміта наразі дуже незвичайне та складне для науки питання. Ти, звісно ж, розумієш, що гороскоп молодого сміта наразі дуже незвичайне та складне для науки питання. Для народженого, як він на іншій планеті, потрібно перерахувати кожний аспект та співвідношення планет. Вплив сонця менший, а вплив Венери майже цілковито відсутній. Тоді як Юпітер має новий, мушу сказати, можливо, навіть унікальний вияв. І я впевнена, що ти це побачиш. Необхідні розрахунки... «Еллі, не треба цього. Ти знаєш рішення?» «Ну, звісно ж». «О, дякувати Богу. Я вже було подумала, що ти намагаєшся сказати, що тобі це не по зубах». Це і справді зачепило гордість мадам Везант. «Моя Люба, наука ніколи не змінюється». Змінюються лише її форми. Методи, які передбачили точний момент та місце народження Христа, за допомогою яких Юлій Цезар дізнався, коли і як помре, Як можна помилитися зараз? Правда є правда, і вона незмінна. Так, звісно. Ти готова їх почути? Дай мені перемкнутися на запис. Починай. Дуже добре. «Агнесо, це найбільш кризовий період твого життя. Лише двічі до цього небесні тіла збиралися у такій сильній позиції. Тому ти повинна лишатись спокійною, не поспішати і обміркувати це все. Усі знаки на твою користь. Тому раджу тобі не йти проти них, уникаючи необачних рішень. Не дозволяй, щоб через зовнішній вигляд страждав твій розум». Вона продовжила, даючи хороші поради. Беккі Візі завжди давала гарні поради. Причому робила це завжди дуже впевнено, бо сама в них вірила. У Саймона вона навчилася того, що навіть коли зорі здаються безнадійними, завжди є спосіб пом'якшити удар. Щось, що зможе зробити клієнта щасливішим, якщо вона знайдеться і вкаже на це щось. Напружене обличчя на екрані навпроти неї заспокоїлось. І місіс Дуглас кивала на знак згоди, коли вона на чомусь наголошувала. — Тож ти бачиш, — підбила підсумки мадам Везент, — що лише тимчасова відсутність молодого Сміта — це не проблема, а необхідність, що доводить поєднання впливів ваших трьох гороскопів. Не засмучуйся і не бійся. Він повернеться. Або ж уже зовсім скоро ти отримаєш про нього звістку. До того часу важливо не робити ніяких радикальних чи невідворотних вчинків. Зберігай спокій. Так, я розумію. І ще одне. Вплив Венери на Марсі найсильніший і потенційно домінантний. У цій справі Венера без сумніву символізує тебе. Але Марс і твого чоловіка і сміта, зважаючи на унікальні обставини його народження. Тому на твоїх плечах подвійний тягар. Але ти маєш прийняти цей виклик. Ти повинна продемонструвати мудрий спокій і стриманість, притаманні лише жінкам. Ти мусиш підтримати свого чоловіка, провести його через кризу і заспокоїти. Чорпай спокій та мудрість з джерел матінки землі. Це твій особливий дар. І зараз саме час ним скористатися». Місіс Дуглас зітхнула. «Еллі, ти просто неперевершена». Не знаю, як тобі і дякувати. Дякуй не мені. Дякуй давнім володарям, моїм вчителям. Я не можу подякувати їм, тож дякую тобі. І твоя платня цього не окупить, Еллі. Чекай на подарунок. Не варто, Агнес. Я вважаю за честь допомагати тобі. А я маю за честь високо цінувати твою допомогу. Ні, Еллі, більше ані слова». Мадам Везант дозволила собі ще трохи послухати вмовляння, а потім вимкнулась, сповнена теплих відчуттів від того, що її поради були доречними, а це вона знала напевне. «Бідна Агнес! У душі вона така добра жінка, але її так і розривають суперечливі бажання. Це була честь трохи звільнити їй шлях, полегшити тягар, який та несла». Мадам Везант стало краще від того, що вона допомогла Агнес. Їй стало краще ще й тому, що дружина генерального секретаря ставилася до неї майже як до рівної, хоча й не розуміла цього до кінця, тому що в душі була геть нечванькувата. Молода Беккі Візі була така непомітна, що член комісії торговельного центру не зміг запам'ятати навіть її імені, попри те, що звернув увагу на об'єм її грудей. Беккі Візі це не образило. Беккі любила людей. Зараз їй подобалася Агнес Дуглас. Беккі Візі любила всіх. Вона ще трохи посиділа, насолоджуючись м'яким теплом і перепочинком від пережитого тиску. Просто потягувала тонік, поки її практичний та кмітливий мозок складав докупи зібрані крихти та шматочки. Потім, без усілякого свідомого рішення, зателефонувала своєму акційному брокеру і дала йому інструкції продати акції «Лунар Ентерпрайзес». Він фиркнув. «Еллі, ти збожеволіла. Та низькокалорійна дієта ослабила твій розум». «Послухай мене, Геде. Коли вони подешевшують на 10 одиниць, продавай, навіть якщо вони зараз і досі на плаву. Зачекай, поки вони зміняться». Коли відновляться на три пункти, знову придбай. А потім, коли повернуться до сьогоднішньої ціни, продавай. Після тривалого мовчання Ед лише дивився на неї. Еллі, ти знаєш щось. Розкажи дядькові Еду. Зірки сказали мені, Еде. Ед вважав пропозицію астрономічно неможливою. Він додав. Добре, якщо не скажеш, то не скажеш. Хм. Я ніколи не надавав цьому достатнього значення, щоб залишатись осторонь нечесної гри. Ти не проти, якщо я піду на це з тобою, Еллі? Зовсім ні, Еде. До того часу, поки ти не знахабнієш до такої міри, щоб це випливло на поверхню. Це делікатна і особлива ситуація. Сатурн просто балансує між Дівою та Левом. Як скажеш, Еллі. Щаслива від того, що Еллі підтвердила всі її припущення, місіс Дуглас одразу взялася до справ. Після того, як вона отримала та переглянула досіє зниклого Берквіста, наказала зробити все, щоб знищити його репутацію. Потім порадилася з Твітчелом, керівником закону спеціальної служби, який вийшов від неї глибоко нещасним і відразу ж зробив життя своїх виконавчих офіцерів нестерпним. Місіс Дуглас доручила Сенфорту організувати ще один випуск «Людини з Марса» – посттерео, і додати до них плітки про те, що з прихованого джерела в правлінні стало відомо, що Сміта переводять, щоб забезпечити йому клімат для одужання, якомога більш схожий на марсіанський, чи, можливо, вже перевели в санаторій високо в Андах. Потім вона відкинулася в кріслі і подумала, як спонукати Пакистан голосувати за Джозефа. Зараз вона піклувалася про нього, вмовляючи підтримати пакистанські вимоги левової частини Кашмірового Торію. Оскільки він від початку хотів це зробити, але й досі не зробив, вона зрозуміла, що це необхідно. Вмовити Джозефа було неважко. Попри його незначну впертість, вона припускала, що він погодиться. З цим рішенням вона залишила звернення щодо «материнства у новому світі», для дочок Другої революції.